Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Hadirin, hadirain dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Syukur kehadirannya dalam kesempatan pada malam ini Kita dapat bersama Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan uh, kebaikan kepada kita bersama. Tentara Mempoli, Insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dihubungi pada jam lima setengah petang tadi. Ya, ikut uh, perasaan uh, saya tak nak terima. Saya tanya apa yang harus dibincangkan. Dia kata, Ustaz banyak modal. Tapi ikut hati memang, walaupun satu ayat yang kita tahu kita kena huraikan. Ya, tuan mumpuni dan Puan-Puan yang rahmatkan Allah SWT. Fikir punya fikir, Sahabat kita, Cik Manu minta melihat, menghuraikan persoalan kesatuan dalam konteks kehidupan kita. Yang kita sebenarnya tidak boleh lari daripada kesatuan, persatuan ataupun apa nama sajalah Sebab kehidupan kita ini, kita tak boleh berdiri sendiri. Mana ada orang yang boleh buat kerja semua. Dialah pergi mencari ikan, dialah pergi menanam padi, dialah segala-galanya tidak ada. Mau tidak mau dia kena bekerjasama. Memang ini fitrah yang dijadikan oleh Allah SWT. Tetapi timbul persoalan kerjasama itu macam mana? Apakah sekadar kerjasama, berpersatuan ataupun berjamaah? Dan timbul persoalan lagi, jamaah itu atas nama apa? Ya, ramai orang berkahwin. Tapi dia berada dalam jamaahkah? Ataupun ada orang kata ya dia pakai jim kasrah. Saya tak nak sebutlah istilah yang mungkin orang kata tak tak tak teloklah boleh faham gym kasrah je gym kasrah jim fathah orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah apabila saya bertemu dengan beberapa orang yang berkahwin dia dengan mudah tempeling isteri. Dia dengan mudah bertindak sedemikian. Kata perkahwinan apa ni? Ya, anak dapatlah. Yalah, adalah diamalkan jim dia tu. Tapi, atas nama apa? Ya. Ramai orang berpersatuan. Ya, kita termasuk kita di surau. Lah. Semua surau, semua tempat ada surau. Tapi kita menjelma persatuan kita atas nama apa. Memang kesatuan ahli karya. Kita berpersatuan dalam suasana suasana lain. Tetapi apa matlamatnya? Tentu-tentu, rupanya Allah SWT. Kalau kita lihat apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini yang pernah saya ungkapkan di platform ini dalam siri perpindahan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal niat yang ada satu peristiwa orang berhijrah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala rasulnya dia berhijrah kerana projek. Dia nak dapat projek, dia pindahlah. Yang projek itu, projek perkahwinan. Dia nak mengawini seorang wanita. Innamal amalu bin Hadis yang pertama, dalam uh, compilation Imam Nawawi. Setiap sesuatu itu berasaskan kepada niat. Kalau niat kerana Allah SWT, maka dapatlah kalau dia berhijrah kerana Allah dan Rasul dapat. Kalau dia berhijrah kerana projek, kerana dunia, kerana nak mengawini seseorang wanita, dia dapat. Tetapi keutamaan untuk projek, keduniaan ataupun uh, berkahwin, dia dapat tetapi tidak dapat pahala. Jadi berasaskan kepada hadis ini tuan-tuan dan puan ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati dalam masyarakat kita Apabila seseorang itu sudah berada dalam satu kumpulan lepas tu dia keluar daripada kumpulan itu dia caci maki kumpulan itu Kalau dia mencaci maki kumpulan yang dia sertai sekian lama Apakah dia menyertai kerana Allah Subhanahu Wa ya, Taala? Mungkin kita boleh berpisah. Tetapi Pisah macam mana pun, dalam konteks suasana rumah tanggalah. Beristeri, bersuami. Dia memang boleh berpisah, bercerai. Tetapi apakah selepas bercerai itu, ataupun dalam suasana belum bercerai lagi? Dia dah maki hamun, dia telah menyindir ataupun menempelak pasangan dia, mertua dia. Ya, timbul masalah. Satu kes yang baru dirujuk kepada saya. Apabila menantu ni, ataupun pemuda ataupun lelaki ni yang berkahwin dengan seorang perempuan. Ya, isterinya larilah balik kampung sama ada dia sedar ataupun tidak tapi kebetulan dia pergi dia pergi ke rumah mertua dia satu pagi dia sampai dia masuk ke dalam rumah dia kata dia masuk begitulah sebab tak kunci rumah ya sama ada dia bagi salam tidak wallahualam saya tidak sempat bertanya lah detail jadi dia kejutkan anak dia yang tidur itu ini dia sendiri yang cerita kepada saya lah. Minta pandangan saya penyelesaiannya. Lepas tu, dia ajak anak dia untuk pergi beli makanan lah. Tapi, dalam masa yang sama, dia rasa perut dia tak berapa selesa, dia perlu buang air, dia masuk tandas. Sudah masuk tandas, keluar daripada tandas, dia dapati anak dia tak ada, ada lelaki tadi. Jadi, dia... Cuba mencari, ya. Tiba-tiba dia dia dia pergi ke bilik yang isteri dia tidur tu. Kunci anak dia mungkin dalam tu. Dan dia minta buka, tak dibuka. Ditendangnya pintu. Pintu rumah tu di rumah mertua. Jadi apabila dia tendang pintu, ya, dia marah. Pada tempeling isteri dia. Marah. Saya tidak bersempatan. Belum bersempatan lagi lah. Malam ni dia nak datang jumpa saya. Jadi mungkin saya akan susuli kenapa dan perasaan dia ketika itu dan selepas itu. Dia pergi beli nasi. Dia kata nasi dagar lah. Orang Kelantan biasa. Di satu kawasan dia pergi beli nasi dagang Bawa balik. Beri ke anak dia. Jadi tiba-tiba bapa -tiba, tua mertua dia sampuk dia kata tak payah. Inilah boleh tak payah tu dia timbullah pergaduhan. Jadi mertua dengan anak-anak yang lain membelaslah si lelaki ini. Ya memang sampai buat police report. Tetapi dari segi penjelasan yang diberikan kepada saya itu Lelaki ini masih belum lagi menyedari apa yang dilakukan itu Dia masih menyalahkan mertua dia Dan adik-beradik dia, adik-beradik isteri dia Sampai pukul dia Tapi dia menyambut juga bahawa dia Oleh kerana marah nak mempertahankan diri dia Dengan pajero yang dia bawa itu dia reverse hempak kereta belakang. Kereta yang dipakai di depan rumah. Jadi berlaku pertelagahan. Jadi nampaknya emosional. Tetapi persoalannya, kenapa berlaku sedemikian? Apakah betul salah mertua? Ia ya, mungkin isteri yang bawa balik dan merancang bawa balik itu bawa balik anak-anak sekolah di kawasan dia lah. Di satu daerah yang asal dia di situ. Sila lelaki ni masih menyalahkan. Buat keluar anak merancang. Tetapi persoalan yang kita lihat. Kalau kitalah sebagai mertua lah. Anak kita perempuan. Boleh terima kah menantu macam tu? Orang kata menantu macam ni menatang lah. Kan? ha? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, apa soalan yang kita lihat, kenapa berlaku? Dan dia dengan begitu mudah maki hamun isteri dia telefon. Ya seorang perempuan ini, apabila dia menerima tekanan, dipukul dan sebagainya. Apakah dia rela untuk meneruskan dan sekarang ini dia sedang fail untuk bercerai. Dan apabila saya cuba telefon, apabila dapat mandat daripada lelaki ini untuk cuba berundinglah menyelesaikan dengan Abang Ipah dia, Abang Ipa Aba Ipah dia seorang itu boleh terima. Tetapi apabila saya cuba telefon untuk suluh menyelesaikan masalah, terkejut juga saya apabila Abang Ipah dia kata, ya saya tak berani. Apa kata ayah saya, adik-adik saya, kalau saya cuba mempertahankan, cuba uh, memujuk supaya kembali semula berdamai? Memang saya terkejut. Tetapi dengan terkejutnya itu, saya pun terfikir, ya sebagai abang, apakah nak menyebelahi adik ipa ataupun adik? Ia ya, tidak mungkin untuk membiarkan adik diuruskan sedemikian rupa oleh lelaki walaupun secara oralnya dia boleh menyatakan bersetuju ataupun simpati kepada IPA ini. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Ini keluarga kecil. Yang and the smallest unit in the society. Ya. unit yang paling kecil dalam masyarakat ialah keluargalah. Dan bagaimana kita lihat dalam Islam apabila berpisah pun berpisah dengan baik. Dia tidak boleh mengungkapkan persoalan-persoalan, kelemahan-kelemahan dalam selimut, dalam dalam dan sebagainya. Tak boleh. Itu bukan ajaran Islam untuk membongkarkan perkara-perkara yang sedemikian. Dan kalau perlu pun di mahkamah, dia tak boleh membuka perbicaraan itu secara terbuka. Dia kena adakan, wujudkan perbicaraan in camera. Perbicaraan dalam camera ataupun perbicaraan dalam perbicaraan. Dia tak boleh terbuka kepada uh, orang ramai. Jadi tuan-tuan dan -tuan, mumpuan yang rahmati Allah SWT. Kita lihat, saya nak umum dengan persoalan syurah. Lah. Sebab, apapun perkara mesti dibincangkan secara... Ilmu ya kalau di Surau saya pun terfikir ekoran daripada permintaan ini saya dalam perjalanan itu terfikir di Surau pun sepatutnya ada syariah advisor kalaulah yang menguasai Surau itu tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad ada kumpulan satu kumpulan tintaeng ataupun uh, syariah advisor. Yang boleh memberikan. Kalau saya dulu ialah sama ada terfikir ataupun tidak. Tetapi kita rasa kita berkemampuan dari segi menguruskan dalam konteks. Merujuk kepada Al-Quran yang pernah satu ketika kita boycott. Ambil keputusan boycott kepada pelantikan yang dibuat oleh pihak berkuasa pada masa itu. Kerana pemecatan yang dilakukan pada masa itu Ini tahun 2002-2003 dulu lah Lama lah Tidak mengikut prosedur Jadi apabila kita mengambil keputusan Untuk tidak bersalam dengan jawatan kuasa yang dilantik oleh pihak berkuasa pada masa itu Atas dasar boycott seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan emosi kita dan bukan berterusan. sehingga bapa ketika, alhamdulillah berjaya. Maknanya orang yang dilantik itu tak datang ke sorgo. Bukan kita halau, tetapi kita menghalang daripada penguasaan dia. Maknanya kita buat keputusan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan emosi kita. Itu contoh yang kita nak sebut. Saya nak sebut persoalan membuat keputusan berasaskan Quran dan Sunnah. Ya mungkin. Dipengaruhi oleh seseorang yang pada ketika itu saya sebagai pengurusi. Tetapi dalam banyak hal kita merujuk kepada Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini kita lihat, ya sekarang ini dalam banking system saja tak full sistem yang dirujuk ada syariah advisor. Ya, ada kalangan meminta masa kawan saya di bank negara ketika dulu dia minta resume saya untuk membolehkan dia letak di beberapa bank ataupun meletakkan di satu bank untuk menjadi syariah advisor tapi saya tak isilah tak hantar resume saya tu. kalau orang nak dia carilah kawan-kawan yang nak dia tunjukkanlah bukan kita yang mengisi tetapi apa ni yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maknanya keputusan yang dibuat oleh kita diasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah kita tidak mahu dalam setiap tingkah laku keputusan kita dibuat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya ke dalam kegairahan kita, ialah memang kita mengisi ceramah ini tak ada masalah lah. Tetapi apakah berasaskan kepada syariah dan niat lillahi taala kalau niat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala dia tidak memberikan apa-apa erti -apa jadi dalam bahan ini tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa kalau organisasi itu besar maka sudah tentu ianya melibatkan suatu perkara yang lebih besar kalau di peringkat negara jadi apakah dirujuk lebih awal kepada organisasi kepada syura yang dikatakan sejumlah Uh, ulama' yang ada dalam masyarakat Kalau kita lihat apa yang berlaku Di pengalaman yang terdahulu Kadang-kadang persatuan uh, organisasi besar dalam negara Membuat keputusan Bukan berasaskan kepada syariah Saya nak contohkan uh, Skim SSB apa Yang baru nak dilaksanakan Kenapa dalam briefing di setengah tempat, saya tak nak menyebut tempat mana. Dia bezakan di antara jawatan Profesor Mahdiah ke bawah di kalangan pensyarah dan Profesor. Dua briefing yang berbeza. Kenapa? Sebab dia tak nak tunjuk skim Profesor tu yang begitu jauh daripada skim Profesor Mahdiah dan pensyarah lain. Diketika mengemukakan plan pihak berkuasa yang berkaitan Pihak berkuasa tertinggi dalam konteks negara lah, Dia rujuk kepada hukum syarat Kadang memberikan imbuhan kepada kakitangan Sehingga sekarang ini Ura-ura nak dilaksanakan bulan Januari Belum dapat dilaksanakan lagi Apabila ada orang question ya Mungkin dia melihat bahawa memberikan kekangan ataupun hambatan kepada politik mileage dari segi politik maka ditangguh persoalannya apakah asas politik ataupun hukum syarak jadi kita lihat banyak berlaku suatu ketika dahulu semasa saya membuat analisa terhadap amanah saham nasional Semasa saya berada di pusat Islam, 84, Lepas itu saya join UAE. Saya meneruskan kajian itu. Dengan merujuk kepada... Itu pada masa sekarang ini sekarang saya tak tahu. Jadi apabila saya mendapati banyak... Projek-projek itu bertentangan dengan Islam. Dan pihak yang berkaitan bimbang. Maka dia telefon saya. Berhentikan kajian itu. Walaupun saya telah berpindah ke UAE. Kenapa dalam mengemukakan projek itu tidak dilihat dari segi hukum syarat? Berapa ramai di kalangan umat Islam yang melabur yang mereka tak tahu? Apa hasil daripada pelaburan itu? Masa itulah. Sekarang ini saya tak tahu. Mungkin dah baik. Wallahualam. Hmm? Tuan-tuan boleh cek kalau tuan-tuan melabur. Jadi tuan-tuan dan -tuan mumpah ni rahmati Allah SWT. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita, ya kita berorganisasi besar. Kalau yang Islamik dia ada dikatakan surau, dewan surau. Nah, tak kira lah di peringkat mana pun, kalau di luar negara pun ada. Maknanya di partisipasi ataupun disertai oleh orang-orang yang berilmu. Dan dalam Islam kita lihat persoalan syura ini ada tiga peringkat. Tiga ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, surah apa? Belum lagi tak. 80. Satu ayat disebut dalam surah An Ali Imran ayat 159. Bermula dengan ayat Bab Maha Rahmaten Lintalahum Walau Kuntu Puzzan Ghulizal Qalbi Lempuzzu Min Hawlih Faqanhum Waistaqfir Lhum WaShawirhum Bil Amr. Jadi, jika anda berada Allah. Allah akan mengampuni Ayat ini berkaitan Surah Al Imran ayat 159 berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Kekalahan yang berlaku. ya sebelum bertolak ke Medan Uhud itu. Ada dua pandangan darah Rasulullah bersyurah dengan sahabat. Ada pandangan mengatakan kita berperang di Madinah. Mempertahankan Madinah melalui Medan Madinah. Ada yang memberikan pandangan bahawa kena keluar. Keluar daripada Madinah. Kita tak boleh mempertahankan Madinah melalui cara defend di Madinah. Kena keluar. Maka di antara kedua itu Rasulullah SAW memilih satu pandangan untuk keluar. Tetapi apabila keluar berlaku peperangan perang Uhud yang kita ketahui. Pusingan pertama menang. Tetapi belum habis proses Khalid Ibn Walid dengan kecekapan dia. Memukul daripada belakang dan menyebabkan kekalahan umat Islam. Ramai yang mati termasuk Sayyidina uh, Hamzah. Jadi dalam hal ini, Rasulullah SAW merasa bersalah. Maknanya timbul semacam tak kena. Maknanya tak payah surah lah. Tak payah pandangan, meminta pandangan daripada sahabat lah. Sebab minta pandangan, bagi pandangan, sekarang kalah. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, maafkanlah mereka, ampunin maafkanlah mereka. Dalam keadaan dikatakan bersalah itu, maknanya semacam syurah itu tak kena. Tetapi Allah subhanahu still mengarahkan, masih mengarahkan supaya bersyurah. <tuh> maknanya, Walaupun salah Walaupun silap bukan salah Sebab syurah ni dia ada dua Yang lebih tepat Yang kurang tepat Dia tidak mengalami kesalahan Dalam perang badar Rasulullah SAW juga Meminta pandangan sahabat Di antara Mengambil Pampasan dan membunuh. Umar kata bunuh. Demi kemuliaan Islam. Demi kelangsungan Islam kena bunuh. Ini penjenayah besar. Yang membunuh ramai orang Islam. Abu Bakar memberikan pandangan. Ya kita nak membangunkan Islam. Tetapi kita juga perlukan dana. Pampasan. Dua-dua memberikan pandangan. Tentang kemuliaan Islam itu mesti di dipertahankan. Tetapi pendekatan yang berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pandangan Abu Bakar. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat mengkritik keputusan itu. Tetapi persoalannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminda keputusan dia, keputusan mengambil papanan itu? Walaupun Allah kritik, tetapi keputusan sudah diambil. Maknanya kritikan Allah itu untuk masa depan, bukan dalam kes itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala. Arahan Allah Subhanahu wa taala supaya bermusywarat, bersyura. Baginda sallallahu alaihi wasallam diarahkan. Jadi kalau kita tidak orang kata tidak terpakai syura kita. Oh, saya ada PhD, saya dah buat kajian. Contoh, tak ada mengkait dengan hidup atau mati, kan? Lepas tu tuduh pula orang tu jahat dan sebagainya orang tu kaki betina contoh sebagai contoh saja tidak ada bungaik dengan sesiapa PhD apa penyakit hasad dengki Islam tidak membenarkan kajian apa yang apakah dia menerima kajian apa yang dia buat sehingga dia tidak berjumpa dengan ayat surah an-nur ayat 4 sesiapa yang menuduh seseorang itu Jahat melakukan zina lewat dan sebagainya. Dia adalah seorang yang fasik. Kena dihukum mengikut hukum Islam. 80 kali sebab dan kenyataan dia tidak boleh diterima selama-lamanya. Jadi kita ego dengan ilmu. Apa ilmu? Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah SWT. Walaupun tersilap sedikit dalam keputusan. Jangan give up untuk bersyura, Untuk berbincang sebab ini melibatkan marwah ummah. Jadi kalau kita sebagai individu kita mempertahankan pandangan kita bahkan secara jelas bertentangan dengan hukum syarak, tidak boleh diterima sebagai ijtihad. Itu dia dipanggil jahat nas. Bukan ijtihad, jahat nas. Nah, boleh terima ke jahat nas. Pernah jumpa ke perkataan jahat nas? Jadi, teman -teman, mempun, ini tanda-tanda mu'jizat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat memang soal nak memutuskan sesuatu, membuat keputusan. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Siapa nak menggantikan baginda sallallahu alaihi wasallam? Timbul perbincangan di kalangan sahabat sehinggakan sahabat-sahabat besar tidak pergi menghadiri pengkebumian Nabi. Bayangkanlah Bolehkah kita kata sahabat besar ini tidak respek oleh Nabi? Tidak menghormati Nabi? Apakah semua wajib hadir pengkebumian? Tak. Isu kepimpinan negara isu besar. Nak mewarisi kepimpinan baginda s.a.w. Wafatnya baginda selesai. Tetapi yang nak mewarisi. Berbincang demi berbincang. Ansar kata... Dia yang layak, dia memberikan pertolongan. Nama lagi angsar yang memberikan pertolongan. Orang muhajir ini kata, betul orang angsar memberikan pertolongan yang besar. Ada yang sanggup menceraikan isteri, memberikan harta. Tetapi orang muhajir ini bersusah payah daripada awal. Bincang punya bincang satu orang tak selesai dua orang, Akhirnya, apabila pasing masing dapat menerima dalam perbincangan itu, dalam syurah itu. Justifikasi yang sebenarnya Orang siapa menerima apabila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah Dia tidak menjajah pandangan ke seluruh dunia pada masa itu Dia tak terima Itu dasar syurah kita tak boleh terima Kita seorang tak boleh terima, kita rasa kita betul ke? Orang lain lebih ramai lagi, majoritinya boleh terima jadi sebab itu kalau kita dalam konteks keluarga ialah suami isteri berbinjir berbalah bertelingkah sebab itu apabila disebut dalam Quran wa in khiftum shiqaq baina lima pabasu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ia يريد اصلاحها يوفي apabila berlaku shiqaq perselisihan di antara suami isteri maka wujudlah suasana perdamaian lantik seorang wakil daripada pihak sana Wakil pada sini berbincang. Apa masalah sebenarnya? Kalau sekiranya kedua-dua itu nak kembali kepada inyuridu islah. Nak kepada islah kebaikan. Ya kalau tak bincang tak tahu. Nak kebaikan tidak. Jadi kena bincang. Jadi kita tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Apabila kita menyendiri menggunakan keangkuhan... Ya, kita tidak dapat lari ke perbezaan pandangan ini. Sebab itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun setengah mengatakan hadis tak berapa kuat. Ikhtilafu ummatir rahmah. Perbezaan pandangan di kalangan ummah itu adalah satu rahmat. Jadi ya, kalangan di masa Rasulullah SAW sendiri pun. Apabila Rasulullah SAW mengarahkan sahabat, supaya ke Bani Qurayzah jangan kamu sembahyang asar kecuali di Bani Qurayzah Apabila sampai waktu asar sahabat setengah sahabat menafsirkan arahan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya sembahyang di asar di Bani Qurayzah itu supaya mempercepatkan perjalanan Satu pandangan lagi mengatakan kita tak boleh tafsir begitu kita kena Sembah asar di Bani Kuraizah. Walaupun dalam waktu maghrib. Jadi yang satu kumpulan sembah asar dulu. Sampai juga lepas itu ke Bani Kuraizah. Yang satu kumpulan lagi. Sembah asar dalam waktu maghrib di Bani Kuraizah. Dua-dua balik jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata dua-dua betul. Jadi tak payah betelagah. Itu satu contoh. Jadi dalam hal ini. Kita ni, ilmu sejauh mana yang kita boleh faham. Ya, sebab itu kita lihat, Ya memang dulu kalau kita lihat, Kalau tak silap ada dimaklumkan. Kalau di Mekah dulu pun, Suatu masa-masa yang terdahulu. Jadi kumpulan syafi'i, sembahyang lain. Mungkin masa itu mereka, Belum memahami. Tetapi kita lihat, Bagaimana antara imam, Imam yang besar, Imam Syafi'i sendiri apabila pergi mengunjungi kubur Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mati di tahun di mana Imam Syafi'i lahir. Dia tak sempat. Imam Syafi'i hanya sempat dengan dua orang, dengan anak murid. Imam Abu Hanifah saja, Muhammad Hasan al-Shaybah ini dan Abu Yusuf di samping yang lain-lain. Tapi Imam Syafi'i apabila sembahyang subuh dia tak baca kuno. Ditanya oleh anak murid dia Kenapa Tuan Syekh tak baca kunut Yang biasa Tuan Syekh kata Kena baca kunut Tak baca kunut Kena sujud Sawi Saya menghormati Alim Orang alim yang berada dalam kubur ini Maknanya Tidak begitu rijik Berbeza pandangan Jadi kalau kita rasa hey, Aku suami kamu Siapa kamu? Kamu isteri? Daklah kita sebagai suami itu hebat sangat. Allah katakan suami itu boleh lakukan sesuatu, sesuatu. Tak boleh kerjasama dari isteri. Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu yang rahmati Allah subhanahu wa taala kita ni siapa kita? Kita boleh ber, tidak bersetuju. Tetapi apabila keputusan jama'i, jama'ah keputusan ramai telah begitu, yang diasaskan kepada ilmu, maka kesilapan yang dibuat oleh jama'ah itu sebenarnya lebih baik daripada diri seorang. Walaupun kita kata betul, tetapi kerana sikap Islam ini berjama'ah. Dan ayat yang saya bacakan tadi, walaupun nampak silap dan memang di antara dua keadaan itu, silap ditegak oleh Allah SWT, Allah masih mengarahkan supaya terus bersyura, berdialog, berbincang. Buat keputusan secara bersama. Jadi kita kalau di sekolah, tuan-tuan mungkin jadi rusak buat keputusan. Ya kita tahu di setengah-setengah sekolah, ya, keputusan ata dasar guru besar sajalah bukan atadasa yang sebenar walaupun setengah kita dapati ialah saya saya seorang guru kita dapati walaupun ada di sana seorang guru besar yang ia keluaran daripada institusi Islam tetapi dari segi keputusan yang dia buat tidak berasaskan syura dia nak impose her own idea nah jadi apa matlamatnya? Pengurusan sekolah. Jadi apa saja pengurusan, kita tak boleh pelekehkan orang bawah, office boy. Tak perlu kita tanya pandangan dia. Betulkah? Kita berasaskan degree saja, kedudukan ilmu yang kita peroleh on paper. Kita tidak menghormati manusia lain. Sebaik itu kalau ada orang mendabik dada oh dia sebagai seorang doktor, dia seorang yang uh, buat kajian. Eh. Ya yeah, memang manusia ini semua buat kajian. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum basiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman apabila datang satu berita kepada kamu oleh orang yang fasik Apabila fasik ini maknanya orang yang asyik, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu SWT. Kita tak boleh immediately tolak. Kita kena cek. Selidiki. Apakah berita yang dibawa oleh dia itu betul ataupun salah. Betul dia orang fasik. Dia orang asyik, dia durhaka kepada Allah Subhanahu SWT. Tetapi berita yang dibawa tu kemungkinan betul. Allah mengarahkan supaya kita menyelidiki. Jadi kalau terhadap orang fasik kita diarahkan menyelidiki ya dia fasik dan dia beritahu oleh orang fasik lain dia kata orang fasik itu berzina Islam tak boleh terima walaupun dia orang fasik yang dituduh tu orang fasik yang bawa berita tu orang fasik tetapi dasar Islam tak kira Asal dia orang Islam yang umumnya persoalan zina liwat ini hendaklah dibuktikan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka kita tidak boleh menggunakan pendekatan kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan mumpan yang dirahmati Allah SWT. Kita lihat dalam satu ayat surah Al-Baqarah ayat 233. Allah SWT menyebut, Ya ayat 233 ini bermula dengan wal walidati yurda'u na'aula dahunna haula ini kami lain liman arada an yutimmarradha' Lepas tu disebut oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat pertengahan itu fa in arada antara dhimminhumma wa tashawurin Menyusu tu anak ni menyusu dalam tempoh dua tahun Liman arah dan ayat yang bagi yang nak menyempurnakan. Maknanya biasanya dua tahun ini period yang kemasa menyusu untuk anak anak kebajikan anak anak. Ya? Tetapi selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalau bersetuju mahu nak lepaskan susu itu kurang daripada dua tahun wa tasyawurun dan setelah bersyura maknanya suami isteri kena ada dialog perbincangan syura keputusan bersama isteri kata dia tak sanggup kenapa masalah apa kan jadi mungkin ke soal kesihatan dan sebagainya tetapi keputusan itu keputusan bersama Suami tak boleh kata arahkan isteri melepaskan susu anak, tak boleh. Isteri pun tak boleh buat keputusan sendirian untuk lepaskan. Tak boleh. Kena berbincang. Kalau Allah Subhanahu Wa menyebut dengan menggunakan wa tashawurun dan sentiasa berbincang, bersyura. Isu kecilkah? Ini itu soal lepas, melepaskan susu sebelum dua tahun. Bukan masalah susu saja. Banyak perkara dalam konteks kehidupan rumah tangga yang semuanya dirujuk, diputuskan secara bersama sebab keluarga itu hidup secara bersama. Bukan seseorang suami ataupun isteri. Jadi tuntunan kemampuan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala betapa. Islam memberikan penghormatan kepada pandangan. Yang dikeluarkan oleh dua pihak. Sebab dua pihak inilah yang nak hidup, nak menguruskan. Di dalam konteks kita, masyarakat pun begitu. Dalam satu ayat lain lagi, surah syurah ayat 37. Allah SWT beritahu memberikan menjelaskan tentang karakteristik ataupun sifat-sifat orang yang baik ayat 37 Wal ladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yang menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang mendirikan salat bersyura dan menguruskan harta mengeluarkan zakat maknanya Allah meletakkan agenda syura ni di antara salat dengan zakat salat zakat dua-dua tu memang menjadi dasar apabila Allah Subhanahu Wataala menyebut soal akimusalah waatuzakat keluarkan sembahyang keluarkan zakat tiba dalam hal syura ni. Allah letak di antara dua itu. Dua yang penting letak di tengah-tengah. Menjadi salah satu agenda yang terpenting juga dalam kehidupan. Jadi orang yang tidak beramal dengan syurah, dengan keputusan secara bersama, dia adalah orang yang tidak islamik. Walaupun dia klaim diri dia islamik. Dia tidak islamik. Dia tidak menuruti perintah Allah SWT. Jadi hal orang-orang yang dimurah-murah Allah Subhanahuwataala sebagai kesimpulan marilah. Nah perbincangan ini panjang, hmm. tapi sebagai eh, dah masuk waktu insya Jadi kita sebut simpulkan oleh kerana tiga rangkaian ayat yang disebut oleh Allah Subhanahuwataala mempamerkan kepada kita sama ada di peringkat keluarga, sama ada di peringkat masyarakat yang besar surau tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Apatah lagi kita ini memang punya kelemahan. Nisian. Sifat lupa. Kita tak mampu untuk memahami. Doktor Yusuf Al-Qaradawi. Ulama yang terkenal di dunia itu pun merujuk kepada ulama-ulama lain. Dalam menganalisa pandangan dia. Jadi kalau kita tidak setara dengan Doktor Yusuf Al-Qaradawi. Maknanya... Apa yang boleh diletakkan kepada kita. Na'udzubillah. Ini segala kebenaran daripada Allah Subhanahu Taala. Ada kekasaran mohon kemaafan daripada Tuan-Tuan dan Puan. Saya mohon keampuan daripada Allah Subhanahu Aku lukulihazam. Wa stafilullah alaihi wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.